Râul. din culme unde mai presus de nor doar gheața își sculptează diamantul te prăvăleai gigant clocotitor cât zare întins haotic caneantul. în jurul tău frânturi de stâncă lut Cadavre ale florei uriașe monumentau un nen turnat trecut și nicăieri, în goana pătimașe, reflexul liniștit nu locuia cu lumea lui năvalnicele ape. Dar anii au trecut. Din matca ta prea strâmt atunci ai dispărut aproape. O glindă călătoare. Cer mobil, te-ai încadrat într-o ușoară spumă și-ți acum cristalul tău steril spre a mărilor îndepărtată brumă. Dar murmurul, acord eternizat, neîncetat, mărirea ta o plânge și întregul tău trecut, pietrificat, în unda potolită se resfrânge.